أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنع وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بظنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد وبعد يكون الله تبارك وتعالى نعم اجر نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون فرق الله العظيم تنجور دموط لما ندونته هضر نياون الكالوار مبروم ما حديث محمد بن صفار صلى الله تعالى عليه وسلم أرم ترى إلى الطيري تغدو خماصا وتروح بطانا إبشتاة من الله جل جلاله وجل شانه نشفن دل من جث دل من جث تفعاليش ندرس نجاة وصفرة قالوا در من دل من جث نجاة شير ذا يوريتر اذا ما تلطرين من أوفر اكتباتي كثير نجاة شير ذا ينغطر për ishin fjallet e fundit në lidhje me derfin tonë të javës para kaluar me mbështetjen e muslimonit në Allahu në Gjelle Zheleluhu e Gjelle Shaluf edhe duke u ka për shkaqet të të të tëllet dhe të Allahu e kriën e ne e kebi për detirë me një shkum rapa në islam të jeshin mbështetjen në Allahu në Gjelle Zheleluhu a shpun e shajt Allahu në Gjelle Zheleluhu në Korani Kerim i ka frun shumë afer në ajet në bështetjen edhe durimin, në bështetjen edhe stabrin. Kështu tham pra na, se të jesh i mështetjen në Allahu dhe në zelaluhu dhe të fat të jesh i durushëm. Të jesh i durueshëm dhe të fat të jesh i mështetjen në Allahu për ka kuptimi dhe primit këtë dhi fjalë për e përbajshin një fjalë gjithsejtë. Ka thamë Kuran i Kerim, kështu i ka kombinu zote. E dhe nëa me eqru l'amilinë, fa e bukur, edhe sa i ma, fa me vler, sa i kënçëm, pëntori, si, i shansa, ngat, fa i kënqëm, ashtë se vapi. Edhe mirësia e ati pëntorit, kur a i ka mënsi i i për shansa edhe nga, nësa fa i që ti kombinën në këtë dhijë gjoja në vetëvatën e ti, ka thonë e ledhina sabaru, ato që në momentët e dura dinë me bërë sabër, në momentet e rrezikshme në momentet e rrezikshme në momentet të faktuara janë të durueshëm afan wa ala rabbihim yatawakkalun estajata na allahu jalalul aloom estajata yatablu afan wa ala rabbihim yatawakkalun estajata na allahu jalalul mustajata yatablu edh jif filozofia kuranore me gjithse si ala filozofia dhe filozofia kuranike shkojnë bashkë Po eje unë po e përdor jashtë siç po përdoret. E gjithë filozofia e Kur'anit, e Kur'anit El-Kerimit. Trein elhamdulillahi rabbil alamin. Verin min al-jinnati wal-nas. Der shtillohet në tarfi rafialas mbështetarje në Allahu dhe xelaluhu ve jallaluhu dhe resa. Edhe ibadetet kur i bën muslimoni, edhe edhe ato, ndonëse ne rad, mooding a bowling says that zero ve zecatit nga xhepi a gjerimin e mujt Ramazani, edhe sabakën e dhe të vulletare, me gjithë fjallë Allah, Allah, Allah, edhe zikrin që e banë rastë kësa e fjallie, kur të të subhanë Allah, edhe diçka qëtër ma shumë se kjo, nëse nuk thot, o zot, këtë punë që po e bajtë më bështetit e ti, po e lanë në dorën të ndë, në dorën e pranimit të në, po e lanë këta në shuplakën e rahmetit pranimit të në, në rabbelarimin, atëherë nuk konsidero sa mështetë në Allahu zhëllë e zhëllë e luhu farën, kukra të vata ku një qenë push, ja të është për shembl është dita kër muslimoni i mjëllë farat e vërës në ratë e vata edhe këta dëshpi nuk është i gatshëm me i thonë Allahu zhëllë e zhëllë e luhu këta e done onë për të lasht tijë në në në kujdesin të apsolut të lasht nuk ke fije lidhje me nga në tonë اي نريه تلت اهل فارنه ذات نعارده اذا نو كان يجيقاكشن بفانه والله ايام من كي ديس انتان فهلو اي اديم ناس الدين فرشكاك سهى الله جل جلاله وجل شاله اي اش اي تلي ابيم تقول القرآن الكريم افرأيتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه وان نحن الزرعون يو اوبسيد بوفارجي بوفسيد ميلارنيو مبا كوش با مير كتو قال الله في القران الكريم ان انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ايو با ميرني انا با ميرني او مسلموني غد ميرلا غرون مسلموني غد ميرلا راساد مسلموني غد ميرلا بستان مسلموني غد ميرلا لا لوتكسي باس قران الكريم يت الله يله كركوستي تركوش Për nëzëllë në amirë sëma i mëbaraka, ka për në kurani kërinë, izbrita fara dhe tuva, unë është ujë prej qilit mëbarak të ndarshëm. Për akraqë në adhihi i bin kulli thamarat, unë e me atuj prej qilit të ndarshëm, në zera prej tokës fara të juve, prej lojeve të përgjithshme. Për të shkabu është të shkabu është? Këtë shkabu është, unë o zotë, he dha farë, jo mjëla, Allahu mjëllë. Kushe zbërfan, pipin e farës që e kimbel. Kushe është a i shka angazhërës për me zbërfi atë e. Kushe është a i shka angazhërës që a jem me njënën onë, të mjëllët për post e me onën qëtër qëkon për pjetë. Këta Allah unë korani kërin ka thone bajon. Pra të banë e vetëm një punë, aja është e letë, përro orët, aqë që pe li pipi ti është e vogël, ti thuj, o oh Allah i amë, unë e lash në kojde edhe unë për shkojnë në punën qëtër, edhe atë qëtërën kërta këri, do të alonë kujdesin tanë, e unë me gjithë punë të mi, ja o Allah jam, jam edhe kam dëshirë të jemë në kujdesin tanë, zdo zohë të tipë e mështeti, që këtë kuptim prapërsisht, në sa mundi minam e afruax, ashtë e me ajo në lidhën, të jeshë në Allahun gjëlle zhelelu i mështetën, të jeshë në Allahun gjëlle zhelelu i mështet po të thami edhe një are në temën tërën paradhia dhe po e nëzërën vetëm një fjalli po të thoi ibn Ahmet ibn Nihambilin e kanë të vitë shka thonë për njëri unë i thili rë ratë rë mështatën shpe edhe pritë rësë kemë kërë Allahu se është a i të Allahu i mështatën ta qka në ki njëri ta ki njëri në shahbak i mështatën të Allahu jënalu, si pas janë dhe të thonë në i nëzitër në punë i mësht i trazuar në mzim edhe i kapën për punë fort. Ena me azr el amilin. Po kjo do të thotë, do të sahabo. As punësuhet lësh me kapën Allahu. Ena me azr el amilin. As punësuhet lësh me. Asumkunes, punë sincer, as punë ndarshme, po çka bën? Do sahabo. Ellezina sabru, do ndir. Uala rabbihim yatawakkalun. Përse Allahu Kur'an kitab e ka radhi sabren e pastaj shtetin. se s'ka fanë mështatën në Allahun e dhe bëjnë sabër, përka të bëjnë sabër dhe mështatën në Allahun gjëllë gjëlelu. Pse e ka razit sabërin për para? Gjëmotën dërshëm, është e nërtejtë kuranore, e cila mu të mëhër, se gjdo gjëmë këtë botë për të trezu për e vendit, dhe në sabër. Pra, para se të qesh me njësë sabële, për më uqunë sabër në kojë me duer shka duesh me pas, a m mostafe ya kanafra não sei que crimpum a sabe kur sabe para se seguir o ponto a mão roa a mão de acabar de mencionar o tipo rasulullah ka fon qurani do hadis inna as-sabru inda as-sabdati al-ula sabre boa na filia problema sabre boa na filia problema bem sabra trazoe me e futi me dor na gajo em ponto Emjel mifaren, e mjëllë në farën i tojmë Allahut të ti për mështetim. Për atë Allahut gjelë dhe gjelë u e ka radhjit sabërin për mështetjes, e tonë elëdhina, sabëru, ato që i kanë dërin, trazonë prame për me sabërit, sabërit i trazonë ato se njerëzit e tonë, me shumit e din punën e sabërit gabim, me shumit e din punën e sabërit gabim, dhejnë me dënë sabër kishtë dhekë baba Allahut gjelënet, dhejnë kis, kishtë dhekë dhekë nëna Allahut gjelë të e në banë sabër për mësebetin që të kara Allahu zhëllën e zhëllën e boflër të e në kësto ato mirë për njërëzit e tonë pak e din se edhe luft me i sabër du shme bo njërëzit e tonë pak e din se edhe në fushkot me sabër njërëzit e tonë din se për me afon sultanit prap të fjallën e ndrejt du sabër më sabërli me qenë du dhe pa sabër këta apërfshin selbi sabër e tashki edhe hejt si të prap A i që shtetin prapë edhe heqë për me a thonë fjallën e drejt me i thonë se e ke e gabim për i sabërline duz me qenë e kush së me thotë këta shka s'ka shka i mungon ati kush së me thotë këta i mungon sabri Ajo që na thonë ban sabar për ratë që tu kishë ndër aja një fjesë e sabrit Ajo që na një riu t'i thonë një një një qëtërit ban sabr se t'ka lëni shalla kjo dhim që e ke aja një fjesë e sabrit dhe të të ishtë popullit ndalë se e keni prap një pun, duzë me pas sabër, duzë me qenë sabër të të një. Të ishtë një popullit se ta ka morë Allahu gjëllë gjëllalu rahmetin edhe të kalonë në njën e dënimeve të azabit ati, të kanë i shumë e u dënu njën i qetrin, dhe dënatën me dënu, duzë me pas sabër, duzë me pas zërim, me i thonë gjëmatit tanë, a i gjëmatit sinit në dëgjën, se këtë punë Dar zbene, poket punë keni paf, largoni prej saj fule, duhet të bësh sabër, duhet të pas, duhet të jesh sabërlise. Jo se familja e popullit vetë sot ka ke i gabim. Ato që nuk kanë sabër, çka po i thon popullit vetë. Ato që kanë, ato ska janë sabërli. Ato që s'kan sabër shëryotish, ka po i thon popullit vetë. Po i thon rini vetë mirë keni. Me shaf mitë para se kjo e don kjo dënyo. Kjo po i thon ato paf. Tendralitet duke da është ato me ju kanë dhuri njës popullit dhe se në jemi atës shka kemi ardhë me ju dhe heq me ju dhe heq në më mirën matë lirë edhe deri sa në ju dhe heqin s'ka kush ju pengon mo edhe nësë ja u prish me asni qef ku e qunë në ni rinjën ato ku e qunë në ni rinjën, ku e qunë popullin ato ato nuk e ngrejtën zonin asni harme i thonë popullin legjitimisht se me drogësasht puna jo lërgërën u piksaj Ato nuk e nga i të nëzorin, asni harë me i me të nëpetme, se zinoja nuk ashtë mune këti populli. Ato asni harë se nga i të nëzorin, më e tonë se prej shtistemi demokratik, nuk ashtë sistem demokratik me shqit, shka të kishe ti qëtë me shqit në dënjopëa, edhe kaseta ta moralitetit, edhe kaseta formografike, edhe letra dhe revisa, gazeta, enik me arotike, këtës janë populli të në lini, se në ju dhe shim juve, që ta pëse s'jamë thalë në lin Jas kanë sabër, setan i me yoson krap ti veline punën e prap, atë sofën prap ti skimin e ulhësh mo, largohu. Këto kërkojnë prapti. Kur thjesht kët punë, këtë, këtë, këtë, këtë zguzhoni me i punu, atë sofën prap mas e zgjesh, mas e pobaj ka në me bon telefon, shkati prap, ta bim në njëhat në ulhësh ka na prek huin. Kjo prektive njerëzve prekti ka libri është manifestuar dhe në gjematët e gjamive me një mënirë për matë arët pak me një mënirë për matë togë matë turbull pak një kasore ja për shembul ka njërzë, ka gjematët, ka shoqëri në botën islame alemonën ka janë muslimanët edhe me hozën e dhe kanë problem shumët marë Kërë gjithojë hëgjaj dhe se këtë punë prapë e keni gjëmatjenë, lime këta, ato harojnë se hëgjaj ative për shemblë, një mujë ka punu marë, e këtë funin kërë ka dashme e përfundut marën, a përfundon e marëa kërë ta hekmi një prapë prej safëve tonë, ato aso ja, se du hëgjaj, apave shka në fa. E harojnë, këto i njajnë shumë, ati i zëti shtëpjes, të cilit raja katër dhe të veti ka pojë zmetë sinqërë, Masë 14 vëndën i ditë ja ka gjek buken E i li ka fërën hajde shkoshti se së në lave pa buk Pra i ka arru 14 vëndën shërbim të ndërshëm Për një kore buke Ki njeri ashtë i varpër Ki njeri s'ka sabër Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shalu Në kitabin e shëjt ati Në Kurani Kerim e ka cek sabërin gjithë 94 harë gjëmatin dërshëm 94 vende në kafirë me bo sabër 94 vend dhe 94.000 metoda të sabrit edhe durimit e joni prejative lëreve të sabrit asht me bo sabr me hes të para joni prejative lëreve sabrit a i më më rëndësi asht me bo sabr me hes të para e shumisa e njërëve për fatet din se sabri asht me bo sabr me hes të mas shumisa e njërëve mirë që e din kjo po në venin e vet asht Me do sabër me hezë mas. të masë, a sabërin të sëllit, so, Allahun kër alikerime ka trasu, a i sabërin kryesor, a i ka imoku i sabërin, a i kulbi i sabërin, a i ashtë a i sabërin që anë aqën me hezë të para. Pa për tri, a shprej sabërin me mësu notën e ditën, për punëtërin e fushës ashtë sabër me dohë me shkullë fushë arën e ratën me përnu mirë. Për atë zetën e shpiz a i vazh prej sabërit Me qindru në vërin në regullet familial Me qindru, me qenë kam vëllës Prej sabërit asht A i vogli me ndarut modin Prej sabërit asht A i modin me më shirut voglin Prej sabërit asht Me u kap për arme në kohën e dur Edhe me lejta nniku të balë për balë Prej sabërit asht Se dhuk me doa sabër anë i me dhe Dhuk me doa sabër anë i me dhe Për anu nuk asht prej sabërit Me prisht të pjentonbe nuk është prej sabërit nukat me, me, për dinamiti e shtëpi e stande me avu dinamitin roj kjo nuk ka prej sabërit kjo prej kuja kjo pra kjo kjo kjo rojen kjo ka rojen abdhit kur vëndët besini i njeriu të Allahu gjëllë gjëllë uhuve gjëllë shenu abdhit e kur njeriu ha rëndë se ka zër abdhit kur njeriu ha rëndë se ka atën dhe berë abdhit kur njeriu ha rëndë se ka një gjo e ka emnin civilizime dhe drejt A dhid kur njeriho ha ran se ka njaj qaim nina jake vlao A dhid kur njeriho ha ran se njaj qaim nina fmi A dhid kur njeriho ha ran se njaj qaim nina push tik A dhah i ka rrugat e vata se sinroot A dhid kur njeriho ha ran Se allahu jelaj jelanohu ha shun dhikshiyna se njarihe A dhid kur njeriho ha ran Se kur tjad rai sh dhikoo yaskerin tuk fajtër e përmajsh përshpil e Allahu jelaj Jalli jelanohu për a tih rdh lom Dhid kur njeriho ha ran Ur tja vrajsh dikuj askerin, askerin ati aksi i ka këbla, edhe aj askerin është në dinin tanë, se ti sot që arë ka di ka këp, ka që kë, ajo këbla mungësi. Pra, a ditë kur ti, njoni ka e e i ka arë në gjamiën tonë e me falë në mazitë dhe gjumorë, e ti prej ma shpinë e në safin e na mazitë gjumorët e vratë ata, ja mërë sa atër me qistek, ja mërë shtëpilë, Ja mërë në muzin, ja djetë Kurani Kerimin, ja urëzën minorën ati, ja urëzën gjamiën ati, ja urëzën me këtëpin ati, ja urëzën Kurani Kerimin edhe librin e shajt, ja urëzën të ati ndarën familjarë, ja mërë të ati sofrën për ishtëpijës, ja mërë sofrën. Ditshin e tas dhët e tas një sofra, sofra në të cilët muslimanët vuk halë, edhe i ka në tërshejta për 4 dita asumetit, i mleri sistemi e ndarëhojës Shqipëri, për një dit i mleri dhe i djegi ato, se ju sa popullit dhatë, këto janë kanë lidhje me fërë. Di qine të dhëtë e pasmi sopra, fa në mo nuk jemi musliman, në ham në stallë bukë, në ham të molin bukë, a i ko zëgjëti mo më atëroninit gjamiave, edhe të minareve, kur nuk, nuk gjeti shka me bo, mo, soprat janë mleri popullit dhatë me në paramendoje, me ardhë një njëri tashën me njëst, e me ta hekë së ofrën me thonë, heke këta qurë, hapë bëmë të volim, se kja është e islamit, me thënë kjo ka përbashkët. Na së dojmë në me nejtë masë, na nuk dojmë në me nejtë hulëm, na dojmë nëjtë. Pra, kur kështu një njëri me projë, kur kështu një popën simpatizohën në skizion a rajosët, në kësilla kori që leqët e pas Në kësi poshtërsi ratë të cilët Ska i skatë Allahu Zhelle Zheralu ka fonë në Korani Kerim A banët Youtube-në pra A banët A vratë rëbin tëmë prejshkine I cili ka ka këtë Lahime të u falë Edhe më në fondë dhe kishtë njetë me më fondë O Allah i emru mua Edhe gjithë muslimanët në bose Kështu në pojmë doa masë të mozi Rum mua Ngritëm mua dhe ngritë i gjithë muslimanët në bose A urzut pra ngritën me pushkën e juve دجاني تاش اكمي اكمي تونشي الليرك سفا فان الله جل جلاله نصورة طاها عن قرآن الكريم صورة طاها ومن اعرب عن ذكري آية اسمية هو منها ومن اعرب عن ذكري فإن له معيشة دنكة كسلا فانتيمة Kush i vret askërtin e mi, kush e urdhon minorën, kush Kus Kus urdhon xhamin, kush e ndon kamon bisofer, kush e djeg Kur'anin e Karimin, kush hart kundër sënëtit Allahut, kush hart kundër sënëtit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kul jun mazluma Allahu jallaluhu, kul jun mazdeta meta Allahu jallaluhu, kush i ngul zil polat e inicion e beshine e muslimanit, Allahu jallaluhu jil kafan, fa inna lahu ma'isatan banka Dinë në këtë tokë, në këtë botë ka jë me jetu jetë me brenga Në këtë botë ka me jetu jetë me thara Në këtë botë ka me qeni tënguar Me këd bosh të fit vetëm këmbën mund të mërtoj kur, me këd bosh të lartit kam mujt me formon kur, me këd botat i djert kam me zundu, me këd botat i jashtria huj kam e hi, me këd botra të yeri u shkali kam me hak, me këd botra të ish kam i kam me zundimtar, ai kam me pas policin, ai kam me pas ushtarin, ai kam me pas flaksin, ai kam me pas kamxhien, ai kam me pas urnin, ai kam me pas ndalimin, ai kam me pas këshillën, ai kam me pas pengimin, ai A i ka me ingu hojt, a i ka me inu telat, a i ka me inu sarat, a i ka me ingu lë banderat, a i ka me nal rrimen, a i ka me lishur rrimen, a i ka me thon ka drit, a i ka me thon mesër s'ka drit, a i ka me thon ulu, a i ka me thon qënë këmë, kejta a i ka mi bërë allahu gjëllë gjëllën sështet, ti kontribove për këta, ti kontribove për këta, ti investove për këta, ti deshte që ajtë sëndon, se kra për krahu me atë e vrave vlavin ta në të ufalë ka përkrahume atë evrave në lavin të anë të u falë sa ajtë pa të bimë ti e se ajtë që ashtë musliman pa e slatë gjuhën që tërë sa shi joti ajtë pa të bimë dhe dhe sotë dhe ma bimë ti kejkë të bimë dhe dhe sotë dhe ma bimë ti kejkë të bimë pra je asin njëri i cili thua edhe thua me bimë gjë të falë e thua me bimë gjë të falë e thua Edhe mbrenë atë, e sulmonë onën, e sulmonë onën qëtër, me kejta mjetët. E donë, atë që fejën tonë të ka rënu. Edon e donë atë që fejën tonë i ka thënë stajat lishur, edhe kejë atë në kalendarin tanë lomë, edhe kejë atë pris shpirtërër, për të cilin tim do shtë të, të abdo me vde, vetëm e kejë gadim si të bëjsh këta, e jenë vazhdimin e procedurës të cilën e te këm tash momentalisht. Lezë e librin, historias këndërbërbën në fashën 4.9. Nëse fashën e kam gabim pra, si kem haru, lezë e kejtë, lezë e kejtë se nuk kështon, në librë me ditra qimë fletë. Lezë e, e shafat jesu ti e të thotë edhe të thastone edhe prisit tanë të thaja Muhammedane, fliqërë. Këtu i thotë shqiptarit në të librën, Shqiptarit musliman Kështu i thotë nga të libër Ta ja Muhammedane e fliqur jan, Këto fjallë janë citat Lëzëj edhe një harë për gjithmon Trazonë mu allave jam i dashur Trazonë edhe mësën me dash tonin Mësën mësën me dash të huin Se i joti ti që përmëndon Se ashtë i joti po konsideron të huin Trazonë gjaliri Trazonë edhe mos e meri Islamin për i muet Mosë mërë islamin për e hojëstan Po mërë islamin për e gurimit Për e tësili në ka marë hojë a jëtë Se një, një defekt i defekt e në të muslimon vash Se islamin e marën për e hojë a larve të ative Defekt i muslimon dhe bashkohor shumë i madhë E të në shkojnë e dashorohëm në hojën e datë E kur dashorohët gjemat i jam në hojën e datë Shkojnë a i qëtri gjemot dashorohëm në atë hojën qëtë a gje Edhe për ka simbolët Përka gjibët e përka shalat, jemi hëmanë se të njajt, pra hikë prej gjibës teme dhe prej shalit teme, nëse me ndonë ti se unë jam gabim. Hasë shkovesh e gjibën e kurani kërimit, edhe gjibën e shalit e kësëmnetit Muhammed Mustafa së në lalim së lepë, e pas taj prapo të rinë të ikshtu. Si të mëgjojsh edhe mua ati që atëherë, që atëherë dashuron mua edhe simpatizon. Si të mëgjojsh ati, a si mësëm ati, më të mëshirë përka vesh si të mëgjojsh atjes e gjidja Korani Kerimit, edhe të shali Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam, atë herët dashërëm, atë herët vojmë punë bashkë, dhe ati nga muslimanët përketaj së përmuj mëri në tu, dhe ati nga muslimanët mu përket, mu këtu jemi të fekët. Unë i kam dalë, zotë hë gjëstemë se e kam vla, nuk kete drejtë, nuk kete drejtë me i dalë, zotë se e ke vla. Unë i dal kam dalë zotë hojës se e kam krejetarë, nuk ketë drejt me i dalë zotë. Po ketë drejt me i dalë zotë, kura i krejetarë jëtë, apa i hojëa jëtë. A është i dheshën me gjibën e fjallës Allahu zhëllë në gjelalu, jo me gjibën e shnajderit. A ka shamën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam të fërzirë me sëlletin e ati, që atëherë, që atëherë e hënezhjemi atër shka duhet me qenë. Kërë që të rakështu e kaim në ufori çetras kë kaim dim çuftu si çka si po e shohim çka ka. Të ndëruar besimtar. Musliman të ndëruar. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ku t'lean tani Allahu xhallal xjalalu i bojm jet me brenga. I bojm jet të radikalizuar, jet të pakufi, zi e mazzi për dit. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma ditën e kiametit kemi me njallë qora karë rëbbi li me hashar të një ama o zot e të seqor o ka për këntu dësira unë kam pas pa në abdu njo unë shqipësha po ti shqipëshe për çka me të bo atë dëvërtetën për të silën si ti pa të mbonë atë se pa të po pra s'pas ke qenë me si në du njo si për të u se ke qenë me si në du njo po nuk e ke pa hakun a atër shka nuk e shupin hakin shka janë atër اكثر كانوا كشوف الحق ينتفار بر يان تشرا برا تشركتو تشرا تي هو ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن الناس كانوا انفسهم يظلمون فالله ليس كان ظلم او ذا ذا ذا ظلم باي باي ذا ذا ذا كف ظلم باي باي قالو كي كيمبا كركو ظلم كركو ياكيم مر هاكو تي كيمي لونسي با تي كيمي لونسي با بعد تيتان Nuk te kam dhënë fitë nga më imër armën më i prifti i shpërntomë. Na nuk të dhàm fitë me më armën me vllao me vllao. Na nuk ti dhàm fitë mi a bëj xakën njeriu. Na ti dhàm fitë me pa rrugën e drejtë, na ti dhàm fitë me pa kuam mihrabi, na ti dhàm fitë me lezu libra apo me bëti shkolë, na ti dhàm fitë më voguni jeri këtë halifa i Allahut zgavënti mekanb i religjëve të Allahut në tokë për ata të dhàm fitë. Në nuk i dhamë si ti me i qeru vlaun, me i qeru vetin, me i qeru vatonin, me i qeru për shtetin tanë, me i qeru gjithat mirat, të sinët Allah o zhëllë në zhëllar ju t'i kalon, e ti mja qelë si të qetrit. Me i qeru tut e mja qelë si të qetrit. Tash po qeruon si të, po qeruon si të ton e po jo qelin qerë dhe si. Arusha në nëzit po pritë. Arusha është pregatit më ardhë me dërmëllë me qësi në borin tëmë. Arusha me gjithë dërmëllë me borin tëmë po tëmë. Edhe bol mirë, bol mirë. Po u arritë rezultati, u arritë rezultati, u arritë rezultati, po për shka u arritë së për e dibë. Ate që i përçka varit rezultate e din vetëm ulemot e islamit, edhe atë asë kush nuk e din se me pas ditë, e kishin dhe pru po fjala e ulemove, është fjala e fundit e cila njëhet a për të ndigju halas e mi mordesh. Për me një po, a për të ndigju halas e mi mordesh. Të ndëruar, besimtar musliman, e di që në ketë gjami e mi pakë, Edhim që i nasa jemi kur, kur kush nuk jemi përshka këse njemi në një skaj prej skajeve, nuk nabin fare bota, asa të mitis nabin se shtu imi te falë gjumonësët. Po për e themi edhe për po e mbushmi me emlën e Allahu dhe dhe dhe lalu hapsinën me shilës e tukes, të tokës, se muslimanët shqiptarë ju ndodhë i kjo që ka për ju ndodhë se thane Allahu të ladhë definicion qëtër nuk ka këjt qëtër jo për hatër tem asë për inatit tem asë as për hatërin tan asë për inatit tan shqiptar dhe ju ndon i kjo dhe të ju ndon edhe kështu dhe të ju ndon në rrmërije dhe mazi për asë gjohë qëtër vetëm se Allahu gjëlle gjëlelu i thar jo edhe i thar zërta risht jo jo, jo mërëncite dhe eta i thar zërta risht jo jo zëta me ti e se kemi Allahu gjëlle gjëlelu ta sa edhe unë me juve se kam pra. E, e një ditë ajo me ushtrien e datë kishtë njësë me shku me e shpalë në islami me një onë, ushtrien e babës asaj, vike pika ona qëtërë. Baba, sultoni ishtë në kali, edhe qika në kali në saj, kura afrën, afrën janë i qëtërit, i tha qika babës datë. Pse, babë, sa qashtu? Edhe ajo ushtrien i shkojnë në drejtimin e datë, ushtrien e qëtërë në drejtimin e datë, nuk mër Masi u largun i thanë qikës E pëse babës nuk i afa dhe ati qita afa dhe Ati në afa dhe ne dhe se kur të takona kam i thonë Tha i thash edhe msa Tha për në smurën dhe zhjo Tha për i thash pëse babë për është i popullin për e banë kështu Msa baba jem qashtu e kanë meritu Tha baba jem qashtu e kanë meritu E kanë lip nëti tha baba jem këta Këra këra kënë i zëtë Këja e kemi zotë, e kemi zotë Marxin urnëni, e kemi zotë Engelsin urnëni, kjo është shkolla e Marxin, kjo është shkolla e Engelsin, kjo është rezultatet ative dhive, e kemi Darwinin, qëka ju ka fonë Darwinin juve, qiparëve, qëka ju ka fonë? Darwinin a ka fonë se babë e kemi maimunin, a i pat maimunat përmi tenkë, a i pat maimunat rrugës, pra gjemë të babës a dhjem të kurani kerimit që farejën a thu ato dhjem të kurani kerimit kër i gjithën në tëv duke e zëbërthi duke e bërën dhe në mbrojqen rovi thërën këto dhe në mbrojqen edha që ushtarë në luf i gjithë njonin një kazan a, a, a arit mëshe për plejtikuj me herët edhe i tha të ushtarit që i kishë ngat tha nëri këto dërëzën qender a i tha nuk të po akushi nuk pa kushi, do me thonë, s'ka nevoj nuk pa kushi sa mpa Allahu i kazanit mpa Allahu i kazanit që Qe në qendrë këto se këto që ti gjejmë ne dhe përshka kemi dal në rukë kemi dal kemi dal që fitimi i fitori a jonë në qendrë këtheje se nëse fitore të tona nuk i abresojnë për në qendrë a gjithë s'kemi bëgjo nuk delë muslimoni një dhe për qepërkan delë për veti dhellë për vëti muslimon nuk dhellë në rrugë për qëtërkan dhellë për vëti e kur dhellë për qëtërkan kur s'ka sabër kur s'ashi mështatën në Allahu Jelle Jelal kur s'ka zotaj këta janë t'jallë bezdisë për qësë ki kalibri jërz për janë t'jallë bezdisë për Allahu Jelle Jelal a shdëshmikar aja sh shahid se në në në në ati për e fulim e dhe në në në në ati për e ndë gjo o zëtima, e dhim për përthojmë, nëse ka, ka matë një tëro rahmetin shuplakën e dorës rahmetit tanë, zbrit e qatë o Allah i orë, nëse ka matë një kashore zërim, nëse në ka matë një kashore sabër, banj një avt munch me qatim e një kashore sabër, e nëse ka matë o Allah i orë një kashore mendikën dujo, nëse ka matë një tru, një kokër, një atom e mendës shëndosht, bërë në që të këtë këtë kokërët që së e mëndët shëndosh funksionën këje në gjative mështë shërbenjë e banjime o Allah i onë këtë dua për të dojmë edhe për neve se edhe na kemi bëshle që të pak ufi edhe na kemi bëshle që pak ufi pra ka jemi e ka fjemi na të cilë të thëjmë La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah zbru të rahmetin të nbinat të adhim një harë për gjithë mërë se të na jemi ato që vëso S'ka thon nëna, inma almu'minuna ikhwe, dhe s'mtarë të shabedit të Këv la Zeryan. Edhe po thojmë Allahjon, po thojmë kë nuk e jo të vend se nuk e dojm atehjin, nuk ka thon la ilaha illa Allah, edhe kur e kemi binak. Edhe kur e kemi binak nonas, nuk e dojm. Nuk e dojm ateh që prish spiunëve, nuk e dojm atë. Këshillojm po, lutemi po, dëshirojm po, çet kemi po, mërzia sa të dush. Merdhi sa të dush oh Allah yon po mundi hiç mundi mundi hiç mundi fare a dëshir sa të dush oh Allah në kët ditë xumoj në kët xhami ton në kët shtëpi ton po të lutemi me zemër po lute lute lute të lutemi apo të lutem për lute hir të Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam po të lutemi për hir të Madhriës tonë o Zot banet mundër ti me mundë se unë së kam, nësë kemi tonën të e lamë në madhrien tante dhe në rahmetin tante banet ti të mundën që ato njërë ato hekra që i kanë morë ndorë të ishtrinë për toke të ishtrinë për toke dhe t'i këtajnë pra ngarës punës, ojë zhoti jonë e nëse nuk nëse nuk, e, nuk e, nëse nuk nëse jo pra e nëse jo Allah i jonë pra si të hek është ti dorë prej ative na me ki jemi si ta kisha nëndohët të mehek doë nësëmë iëtë konë të dhërutët nëka nëjotë Allah iëtë alim praë a të nëjmë eëjru lë amilin elëzhinë sëtërë o alëa rabdihme jëtëwakkelon a shpune vlepshme, a shpune ndërshme a shpune mir, a shpune ngritur që të jesh dërimtar me moment të të razrikshme bëjëtabër të jesh e iqip o alëa rabdihme jëtëwakkelon a të jeshne Allahum jëlle jallajal ndërruar i gjëmot këtë njerëzit dë njërë që ka ju ka ndohë fatkeshti fatkeshti individuale apo shëshrore mas mbarimit të fatkeshtis janë këti e janë pëndu janë këti e janë botishman e kanë thonë e shka me goshti ndohë i mo së po këtanë më të mësë e shka duesh me goshti pas islamit pra kjo fea është ashe dhukur kjo fea është ashe sinqer në kam thunë ka thonë a ishe të një are në fillimin e problemit po se atë harës ngojshat të ngojshatë në fillim le e problemin më se vazhdo duke e ditë se masit krijet problemi ti je a i shka thu e po u bëmo shtë të sëmpe e këtaj mo të mrapa në fillim kur të njësët problemi kur të nëzat uj në fillim atë gratë atë gratë kur e meri brigin e ujtë për çajnë tanë për mbishporetin tanë Para se ta vjen ata, skapoën merato. Sikur se ligrua, ta mushi brigelë çaj tam pije, për i ngkapak mëlq muy shtot. Po do vërmish poret, domethën, nuk lën rezerv fare për një lojë që la pritet më ndodh. Edon për mish poret, edhe e kam ush bui shtot deri mëll. Edhe ka, më të ka dal me i bod di punë ajo toleron fat e kia del mi bod do pun. Çka pritet më ndodh nëse ajo e ban mi harreshum të shkuq çfarë i them ndonjë? E para harkur vlejja pra e Ibrikit, çaju ja te poshtë kanë a përfit? Ai përfit. Pra kush ka shkak për derdhën e Ibrikit? Një grua jo e aft, një grua ahraga, një grua e paaft, një grua e pa koncept, një grua e pa, gru pa dukur për izmetën e shtpi e ta fai, e djeg shtëpinë e vet me gjithë fëmit, prapë. E çka vojnë grat, grat e mushin për gjemë. Nuk këto. Elëse vlon ka pak vend rezerv me skutër më para se derdhët. Ti si musliman që i dush me jetu pra Gjithmonë kër të ndonën problemet e tua Kuj e kije venin rezerv Kuj e kije fjallet rezerv tua që i kilon Edhe në senzat të rejni pas Me faz lan me pritë dhe nikashore Por të parën fjallë më një herë Parën fjallë më një herë vëllën Parën fjallë më një herë armën Këtu shkojnë punta Jo, dush me pas në fund pa kuj E që të ratërman me që e në bësht E ke vlasni Që i pi jopë du të me i zon Je stet, ke postet çetri po prit mendi mezi, ai çetri po prit mendi mezi me mor. Pra duhet të më shëndaq rahat, mendoj me, me shali me pa af me mushi brikit me para lehr plot. Leh, parcip në von, parcip në von që të advanc gud no me shku për tet di kasore. In the village mo aku jam i shembullsom tek, ekemi bobi tenda për dobën dosta. Prej burrave ka ahrak që më spiebona, pra tash kanë maneve në padrom dogut që më spiegun xhami. Shkon maneve në padrom, po skatë, skatë, se s'pru në grup skatë, në rënit s'kisë, bro, mereveshmo, për di kanë skatë ma jazësë, bro. E qënë me vaditë fusha, kemi thonë që s'to s'ta vaditë arën gjali, për të vërën e shka thotë, si dilke, së një qesin dhe ujë, do së një qesin ujë dhe rëzlatë, 4-10 rritë në bitanë si delë, qa, a arën se delë, a, si del, a del. kohë, si mushin, brikin, të të të të të të të të të të të të t oj bi, qka përna maranë sa përsil, sa se dhi bab, sa bagardan përmohat, po a i plako sa përmohat po bagardan, sa qatas dhi me maru përba jam, sa shkolla e nuse, sa huj e mil, sa i qët huj, e pas ta i qët mil dhe e përzit, më këtlogi, e përzit, si do kët trash, i qët pak huj, si do kët hol, i qët pak mil, ta dhe e përzit, qëtë dhe në herk shkoj, Ajo dhruja që të uj, hollë, që të milë, trashë, përzi, edhe pak milë, i trashë, përzi, edhe pak uj, i hollë, deri u mësh kazani të rinë nënë. Kërë mësh kazani nënë, ta ka rajverë me prit, mo atë bukë me hongërë, tha ojnë, të shka më panë, tha bado. Spozan tha mo, as milë, as ujë. Qështu në kanë vërhesh që si njërë, ta sh as milë, as ujë, spozanë a mu shkazani dhe rinë asnil së pëzen e asu i së pëzen e kam fjallën nuk pëzen më fshila nuk pëzen më diskutime nuk pëzen më biseda për shkak se ka vlu dhe rinë ka vlu dhe rinë e mu kështu pra që të sen nuk kemi shka me thonë për i thonë o Allah i unë masja i gjigimi masja i bardaku masja i brigi ka vlu dhe rinë edhe unë s'kam mundësi shka me po për së nuk të një ozot ngrie dhe njëan për jashtë një atmosferën që të stofët përka për atmosfera atë vera ju i të poshë atë tja Allah jonë këtë përgjie ke një ndrej ligjet e tuva Allah jonë bi popullin tëmë ndrej ligjet e tuva bi popullin tëmë se popullin e ka meritu që jeli me marë inisiativen Allahu ka thonë ajar shprajët bukur ka thonë nëse regulli jemë i vuën tëvë nuk funkcionon edhe toka dhraken ka, ka thonë se ne banë hek dorë hek dorë që ka thonë këtë dini jonë? Ka thonë nëse, të ka hek dorë, regullin të nuk funksionon, ka thonë, iniciativan përvurjen e regullit e mërqili. E mërqili. E thonë, shka është kjo, shka mërqili ndorë, shka banë? A i kur gjazë banë? A e banë atë, që Allahu dhe nëzherenu, e ka urdhënu me e, e banë. Aja është ligje Allahu, Këtë ligjë e kemi shpijegu dhe matë ndërshëm. Sot të e përstrisë dhe njëherë. Ka thonë, na të shati qawmini zina, illa të shati himu lë katën, se harë që të stërvitë të zinoja më një popël, ati popl i popël i gjaku i dërdhët. Se harë që të stërvitë të zinoja më një popël, ati i popël i shumë shpejtë matë ative ditave gjaku i dërdhët asë e vërtetë për vërtetë a vëgjë s'ka mundë si me në nëjëtë kërshë luna s'zok me umush me popël prejkë të të rindurës kejtë me uqume thonë hëqë se kejme dhenë s'kanë shonë sa me diskutu fare për shkak se s'kanë shonë sa me afrua s'ni argument na të shati qovën i zina illa wa të shati himu lë qatël së sëherë popël i me një popël të stërvitë të zinoja a ti popël i dhe rëtë gjakë u sht A dhe amërim, men njëzni jo arafu zinahu. Të gjali amërit, së ardë banjë zino, zinoja të kërunë balë se e ke ba. ba të dhe la të znu bi nisa i gajrikum, të të zhabu lezzet u nisa ikum. Të dhe nëzë banjë zino me gratë e huja, se ju shkon qefi i gratë e juve, poshtë. Të dhe men njëzni jo yu, a juzna, vële u bizidari, kush banjë zino i banjë zino në murin a pië e ba amurin, me njezni bi dirhëmin, juzna ti bejtihi bi gajri dirhëmi, kush bang zina me dinar, në shtëpina ti, ba zina pa dinar. Në shtëpina ti, ba zina pa dinar. Me ndakka, doka, këtë këtë fjallë, kush e ka thonë këtë fjallë? Një gëruë, në medin e vliketam lagjia të dhera, e avliketam linjezë në përfmi të vetë, ishte indarë shumë shumë gjithmonë kër e danë të të omlin e danë të ma shpine se graf vishin e mirshin e buran në pun një ditë pëj ditë dhe aja noj dorën një gruës në pëtirën e ati kër arë burin aksham ishtë tërbu, gruja sa qka katra e fa o burin jem sa të lëkad mësën i sëkkah sa të më lagjia sa manoj dorën të tirë sa dëkkah bidëkkah le u zhitu Lëzëa dhe sëkka Tha një të prekme Për një të prekme Me pashtu në agje E kishtë në stu Tam lëzëja këtu Edhe aja dhitë qatë gabime Kishtë bua i burrë Ata i të punë agje Dëkka bi dëkka Lëzët tu Lëzëa dhe sëkka Tha një për një Me pashtu në agje E kishtë në stuaj këtu për shtojnë qërë të dhe të të ashtojnë shumë. Për shtojnë qërë të dhe të ashtojnë shumë, se popullin jonë e konsiderojnë dhatën përka njërë dhe të fëllet e edukuan prej vitit 1910, po së që nishtë pëpëm, a me gjithë se kalendarit flakë përveqin prej vitit 1911 dhe të krena, po unë pasan prej vitit 1990, disa edukator të popullit të fëllet, e pa të nështalë dhatën edukator ato se praktikisht, Ato ishin moderatorët e shkatrimit të popullet për ka hlaku. E shpallën dhe në, kinë thepë kishmi nejtë mshelën, nuk e kishmi ditë që ka për me thonë gruja, e nuk e kishmi ditë që ka për me thonë kërësit e saj bote, e në kishin e duku ato dhe në, banë me konë matë hapën pak, banë me konë matë qelën pak, banë me konë matë zvulluar mat, mat, mat, mat e matë shpluar pak rikashore, e ta bojmë edhe nase, Shamija, Grave, Tona Shomë pas ka qenë një penges Par zhvillimin e popullit Shomë pas ka qenë një penges Par emancipimin e popullit E halajemi të baxë si pun E kuqe ka ledhu gazetën e gazetere, frikshme Para, para 3-4 ditve Gazetë e ka jemi plakë e vlasimit Një njeri për njerëzve ton I cili këti populli ja donë zbrazjen E dhe ja donë zbulimin e shplimin e Shamiës Edhe a Shamija e mbulethe e nderi e karakteri I gruës dhe i gjallit Për këta shom kompleks Meni dërras na ka dalë nga gazet i ditëve, e na dërse ka marr një grua serbion, edhe një grua maqedon, një atorbesh, një porcelik edhe një muslimane, të të cilët çtregojnë vate apo deklarohen në gazet se sa keç kemi qen kur ishmitrava, e na rakë baba në vladvit, pse na dojsh me dëmar me dal pikabegjikit. Kur dilish me pikabegjikit haish mi shum çite, et çshtiu ne mosullt e more, mi, nuk gjiz vet nuk i. Unë çshtem i mi, nuk e edukoj më këto unë e të mitë kam i shlu me shku qështë këna të qëfë, darëm atëm mështë hekin si unë shka kam hekin anë dëllëni dëllëni mështë hekni së kur shka kam hekun po hekni së kur shka po hekin qërë se a gjë që 5 për dhe së patë shë a mi i fare a gjë që 5 për dhe nuk ku diskutu për karakterin e grusë fare, asë një her a gjë nuk ku diskutu fare, asë një her për një gjo e tila ka emni në mëzë edhe a ju uza dhe u shitë për një sapon misk dhe një radhë për një radhëve për një sapon misk dhe ma të shafi kawmini zina illa të shafi himu l'katel kur të shgjase, kur të shgjaroj një popull zinon gjak dherë dhe ne ka në pragë ajo gjak dherë dhe a gjithi kam e mdur ajo gjak dherë dhe e moskharoni gjematin në nërshëm në emlin e allahu të jamtëm ato i prit në këtu prit sa tje edhe këtu ashtë këtu dhe na henu se jemi dam, diqisht që shemi dam, nësë jemi dam për ka shpirëti, në nuk jemi dam për ka feja, në nuk jemi dam për ka kombi, në nuk jemi dam për ka gjuha, ato njerës që i si kan i noti, ato a gjedhe jam kan i mpenu që kez lom, edhe jam kan shtru duj, që ato duj i kan mi shtru këtu, pas duj të ton i kan halan magaze. Tati dhe kan dal lom, edhe jam shtru kuvalt me i pshin, at duj të ton kan mu shtru nesër, dhe zdera e magazës nuk janë qeltis për ishef pra një njërje për të askegoj për fundin e këti dherës e hëmen një njëri për njërëzve ton i thari shocit vetë të bëhë bisedë në fush ato ullën nërshelë në vitin 1932 edhe biseduën së bashkë është të ishin shumë shokë në gusht e posë qera dhe hajë kjetërit shocit tha po venë Ara Barut këtu i tha, po venë Ara Barut ta jam po venë Ara Barut shpar A i qëtëri Sa povenë arabarot Ndë gjëmë Sa në shëllë e imi të nejë Mërë ta povenë arabarot Unë e për e një Sa povenë Sa povenë arabarot Sa jo sa sa e vërtet Se unë e sëpër e një E ata Qërës përësuj A di se sëpër e një ti Sa të të sëpër e një Se se ki hunën teme Meta vonë hunën teme E njën më njëar A ashe vërtet Sa me tonën së njën Pra, hundë pas këndalima, po. Pa. Angjarja është ati, dujë gjenë ati, morale ati, tërkuza ati, ato pelet që ke e fshinë, kejë gjenë ati, a veç krapë, kua krap, është krap, punë? Që orësë e di shakall jam. Qa me bon? Ti se s'pë ishe dhe une dujës, duj duj pra. vetë në ka pa i kërkush, ato dujë gjenë shtru. Dujë gjenë shtru. Qëta është ka është me shtri, pra. Cëllën punë duhet, cëllën punë duhet bërë të ashtë Mështafon është fjallën e ronë, ta duesh vlahun shumë, edhe ta duesh edhe ta ndërëjsh, ta respektojsh, ta duesh në muzit, të largohes për e keshët, të largohes më të interesu e ti puna, e, e në muzit huja gjë fare, a bëbash fare më të interesu e, se faktikisht janë është një rjotë, jetë ti pra, ti jetë kushtën, edhe në roma mena al qaumun i zekate, illa muni u lkatër, ka fonë të nga Marion a.s. Kja p kafon edhe një popull i umet të tent kur ta ndalin zeqatin se japin fukaran se ndihmojn Allahu dhe jallaluhu famdal pikën jam dali aty në darsh jam dali siun kafon wala lal bahaimu lam yumtaru kafon do fobej sot douti po pobe nas na japen apo bëderi arshi fa fa lulal bahaimu lam yumtaru nusme fat hydan kurzde Mësë me qenë kafshë të kërëzbe. Ta ma mena al qawmuni zëkata, illa muniho lë qatër, kur ta me alim zëqatën sa allahu, javnali unë shivin ative. Mësë me pas kafshë, fa së bëhës në haë. Pra qa i shka për bëhë, për hatër kuj për bëhë ka? Për hatër që të kuj për bëhë ka pra? Ato asë kanë namaz, asë kanë zëqatë, asë kanë ramazan, asë kanë pushtet, asë kanë vatan. Ja, dhe lëndisha. Ja domun diçja tila asnis që hemen hemen kam rrit. E vao ato duhet me kapërtila për Greqi, po kam spata vakt se jam jap xhemotin leje, kishte na thon se jam tato edhe sot, kuprisi tani ti kishte na thon manshmejt pak. Manshmejt pak te greku e ka rregulluar çdo gjë. Ishni për mi Turqia bashë me aton, se san rregull diçka me këto. Edhe ju zban me kapërtik këto parë, që ato do të vinë sterile pak. As pasaport, as leje, as viz greku, as viz Macedoni, asë vizë Sërbi, asë vizë Turkis Drejtë gjithë Do dhe thonë të për ngarkume Allahu nuk i ngarkojnë me di shka këto Për qatë s'ka asë gjennet për ato nësër Asë nuk ka gjëhennem për ato nësër Këto di gjona dhe të knoqën do E dhe të dënohën do Të di falë gjënë njërë Vashë dënë vetëm për njeri unë E dhe për asë kanë qëtër kanë I mjeri a i tili E la rrugën e Allahu gjëllë për tërkuzën për litarin e Allah u Gjellë Gjellalu edhe me litarin e ti ka i qëmbrushëm ka i ushtruar mirë edhe i dulzat fjales Allah u Gjellë Gjellalu i dulzat shpëtimit dhe vetës o Allah i jon pra në banë për i gjematit fjales le ilahe illallah Muhammedur Rasullullah në zbrat qëtësi në shpirësat e ton na ban në banë për e ative njerëzme që në përshdora asë ka në rezervën e vetë në banë ti për e ative njerëzme që në mazën e gjum Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam kura shkoha e sabrit, sabr bojm kura shkoha e mbështetje tob, si dhe qovë, të mbështetër në Allah unë gjëllë në gjëllë uve janë në banë o zëtë prejative që i një një qetrit në respektojmë edhe në dajnë një një qetrit ku i qetri, deskemi në banë të o zëtë prejative njërzve qka cilësi e jetës ative është më shira një një një qetrit lërgona prejative më në mdhajve largona prejative politikanve të cilët rrenë, si thëjnë politikë largona prejative politikanve Allah jonë të cilën politikën e shprizohin për interesit e veta largona prejative ulemove të cilët e kanë vesh uniformën e shumënetit muhëmët në faë, sallallahu alesallam e punë ti kanë drisit largona ozot prej radhave të njerëzme të cilët mas shumë të në këtë dënjohet vetër e dojë largona prejative shtinan me radhave të njerëzme të cilët gat vetën e dojnë më të mramin. Por dashuria ndaj vetë vetës e lën më në fund e para se ta dojnë vetë vetën të tjerët i duijnë. Inshallahutaala sot kemi xhenazë Allahu xhenet inshallah. Para se ta krim edhe çomi me ufal, një porositë shkur të shkurtë kemi xhamatin dashëm, na jemi organizu inshallah me izin e Allahut për rinin vazhdon kjo punë, që çtre hava 4 që jemi organizu por për shkak klimës, për vonojnë për sot që kemi lënë, nesër inshallahutaala na shëston. Do të organizohemi të vorrat me dalë në të rritë se bashku Edhe nga do të jemi ati në shalla me zime zotit Ora non do të dalim Me veti do të morim një spot mirë edhe një kazën të mirë Për qëllime kemi bagremat me i shkull Jemi prejt, prejmjan pre, Me i shkull edhe Intense e fundit e jo një ashtë i tofën E vorrave ton të shëndrojm Vetëm në dhe edhe barit gjelber për mi vorrat e zdjekurve ton Vetëm dhe edhe vorrat që të sen asgjoh me çëllim që era të dona të vetrat, të cilët janë fama, edhe ato mund shkulmë rroj, edhe mund heq jashtë avorave këtyp, edhe diçka prej telit avorave më rregullu, kët punë inshallah me izin e Zotit do ta bëjmë nesër, edhe mas nesër. Pra ju thrat, në emrin e Allahut, edhe në emrin e prindve ton, në emrin e atijve që i kemi dërguat avorat apo çojmë për ditë kanjo, që kët punë bashku, ne era edhe mas nesër bojim, ta bëjmë inshallah taala. Faleminderit, lillahi al-fatiha.